بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على من النبي بعده بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته موازي هو ابريل شهر صباح umoja wa mataifa umetangaza tarehe saba Aprili kila mwaka wanafanya kwa ni World Health Day ni siku ya dunia ya afya siku ya afya duniani yaana Katika siku hii wanasherekea siku ya afya na Omega sea Omega sea Kacha Global Health Estimates wakasema kwamba depression and other common mental disorders kwamba ziki ama depression katika ripoti yao hii masala ya watu kusikia ziki mpaka sangine umpelekea mtu kushikwa na wazimu na wakasema sababu kubwa za depression ni umaskini na ukosefu wa kazi wakataja na sababu zingine Mtu kushikwa na maradhi ama mauj na wakatoa makadirio ya idadi ya watu karibu takriban katika kila nchi wanaugua ziki na mwisho wakaugua wazimu Dunia nzima wakasema watu milioni tatu, wanasikia ziki katika mioyo yao na hawana raha na maisha Kenya katika bara la Afrika wakaiweka namba 6 iliona watu milioni tisa ambao wana ziki mpaka mwisho huenda wengine wakashikwa na wazimu Hizi ni ripoti wanazozitoa wao wenyewe kwa usafishio wanofanya wao wenyewe Lakini hawaelezei watu sababu zenye kupelekea watu wakasikia hali kama hii awezi kuambia watu kwamba nidhamu inaotawala mfumo wa kiraslimali ndiyo wenye kusababisha watu kusikia masala kusikia mambo kama haya katika miili yao mfumo wa kiraslimali leo Ndiyo unaoongoza dunia Ndiyo unautawala maisha ya watu mfumo wenyewe ni mfumo wa matajiri kwa ajili ya matajiri kwa maslahi ya matajiri ni ndhamu ambayo iliona sifa imechukua jina jina lenyewe limetokana na kwa sifa maalumu inaopawa katika kitendo mtu yeyote atakayotaka kuanzisha biashara ama atakayotaka kuanzisha mradi wa kiuchumi Lazima awe na kitu inaitwa capital. Awe na mali ya kuanzisha mradi huo. Nidhamu kama hii imeundwa kutia hofu na tisho katika maisha ya watu. Mwanadamu Umbile lake kama lilivoundwa na Allah subhanahu wa ta'ala anati hisia ya kukinga ama kuhifadhi maisha yake manadamu yoyote ana hisia ya kukinga maisha yake na kuhifadhi maisha yake mfumo ni, ama nidhamu hii ya kiraslimali leo imedhulumu jumla ya watu na itakanyajia watu kwa kuadhulumu kwa njia ya wasishibise كِنُوحٍ سَيَاوَ يَكُونُ فَاضِي مَعِيشَة الله سبحانه وتعالى أسمها في الايه 14 في سوره آل عمران يُوهِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُكَنَّزَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المعاد تلك آيه الله سبحانه وتعالى يي mwenye atihisia vip alivofanya umbile la mwanadamu mwanadamu yoyote anahisia anataka kuhifadhi maisha yake anahisia anataka kikinga maisha yake Allah Subhanahu ta wa Ta'ala asema zui na linasi hubu shahawati minal nisaa watu wamepambiwa Kupenda shawa kutokamana na wanawake na watoto hii ni hisia ya kuendeleza kizazi na pia hapo hapo akaeleza hisia ya kukinga na kuhifadhi maisha yako na kupenda mali Mirundiko na milima ya mali ya dhahabu na fedha na farasi wazuri na wanyama, ng'ombe kondoo ngamia mbuzi wal na mashamba ذلك متاع الحياه Hiyo Allah الله سبحانه وتعالى ni nipambo la dunia na kwa allah subhanahu wa taala kuna maregeo mazuri mwanadamu yoyote akimiliki ploti za ardhi akimiliki majumba Akimiliki biashara, akimiliki pesa, akimiliki njia ya mapato, anahisi kwamba mimi nimefadhika kimaisha. Hii ni sifa umbile la mwanadamu, mwanadamu yoyote. Ana sifa kwamba anahisi kwamba mimi nikimiliki njia ya kuniletea ya mapato ambayo ni halali, anahisi kwamba mimi nimefadhika kimaisha. Hii ni umbile la mwanadamu yoyote. Nizamu leo inao ya yasir salimali imekanyagia ya watu hisia hii ya kutaka kuhifadhi maisha ikawanyima njia za kumiliki ikafanya mamilioni ya watu kuwagandamiza katika kushibisha hisia kama hii ya kukinga maisha na kuhifadhi maisha yako ya Nikitoa baadhi ya ripoti ambazo wao wenyewe inaonesha sura ya mfumo ama nidhamu inaotawala maisha ya watu leo mfumo wa kiraslimali ina sifa kwamba utajiri unazunguka kwa kipote kichache Matajiri wachache wa kuhesabika ambao utajiri wao unazidi na masikini ni watu wengi ni masikini na umaskini wao unazidi. Hii ni sifa inajitokeza ama ni sura inayojitokeza katika nizamu inayotawala. Mfumo wa kiraslimali, ni mfumo wa kimagharibi unaotetewa na nchi zenye nguvu za kimagharibi duniani. Ni mfumo uliowefwa kutia na hofu katika vifua vya watu kumfanya mtu siku zote akiamka afikiria vipi atashibisha mkate wake kila siku na vipi atachunga maisha yake ya kila siku. Hii ndiyo hofu na tishio lilotiwa kwenye vifua vya watu kulingana na nidhamu kama hii. Kwa kuwa ya watu wasishibishe hisia zao za kuhifadhi maisha, hisia zao za kukinga maisha. 46 March 2019 Gazeti la standard newspaper kikitoa ripoti kama hivi tuonyesha kwenye kutoka sose zao wenyewe kwamba nizamu yenyewe sura yake yenyewe inajitokeza kwa njia maalumu Forbes magazine imetoa listi ya mabilionea duniani walio walio katika mwaka wa 2019 idadi yao ni tatu tarehe 6 Aprili mwaka huu 2019 gazeti la The Standard newspaper imeonesha ripoti kuhusu hali ya Kenya kwamba Central Bank of Kenya na Kenya, Kenya National Bureau of Statistics wameandaa ripoti wakaonyesha kwamba mwaka mbili na sita idadi ya wakenya ambao wanaumiliki mali wanaweza kushibisha mahitaji yao ya msingi na wakaweza kushibisha mahitaji yao ya ziada na wakabakisha pesa ambazo waliobakia nazo ilikuwa idadi yao ni four percent lakini pia wakasema ilipofikia mwaka wa 2019 huu mwaka tulionao sasa kwa idadi ya wale wenye kumiliki mali itakawashidisha mahitaji yao msingi na mahitaji yao ya ziada na kisha wakabakisha pesa baada ya kutekeleza mambo hayo imepungua ikawa ni idadi ya 21.7 21.7%. Ni hali inaonyesha kwamba umaskini unazidi na wachache wanaomiliki utajiri, usabiri wao unazidi na na wanakuwa wachache hii ndiyo sifa ya nizamu zaomu ina utawala leo duniani. Yaani ndiyo ndio sura yake ilivyo leo. Na ndiyo usura yake halisia inakujitokeza. Tarehe Oktoba 2019. 2018, tarehe Oktoba 2018 katika website ya www.kenians.co.ke. Wame ripoti kwa mba kampuni ya kujenga manyumba inayoitwa Knight Frank wametoa ripoti wakasema mwaka wa elfu 2018 mwezi wa Machi wamesema ha, hapa Kenya peke yake wakipima idadi ya mamilionea na wakipima utajiri wao kulingana na pesa za dola za Kimarekani anaemiliki kuanzia dola milioni moja kwenda juu dola milioni moja kwenda juu kwa dola za kimarekani utajiri wao wamepima kwa kulingana na dola za kimarekani ni idadi yao ni 1290 tisaini. umiliki milioni dola moja kwenda juu idadi yao iliyoko Kenya ni tisaini. na kisha katika website hiyo wakasema Kenya National Bureau of Statistics kwamba idadi ya maskini nchini Kenya kufikia 2018 idadi ya wana ya wa akenya ambao wanaoishi chini ya ilaini ya umaskini wakisema kiaulaini wa maskini chini ya line of before, below poverty line ni kwamba anaemiliki dola moja kwa siku kuna wengine hupata mbili akaitumia hiyo hiyo siku hiyo kuna wengine hupata 150 akaitumia hiyo kuna wengine hapati chochote idadi yao ni milioni 16400 oxfam Minan governmental organization ya Kiingereza shirika lisilokuwa la Oxfam ya Kiingereza wanasema mabilioni ya 85 eto 5 billionaires duniani wana, wanamiliki mali sawa sawa inaumilikiwa ina na watu bilioni 3.5 duniani sasa hii yatuonyesha sura ama picha nidhamu yenyewe inaotawala leo maisha yetu ni kwamba matajiri ni wachache na utajiri wao unazidi na maskini ni wengi na umaskini wao wazidi na hakuna mwaka itapita ati kwamba itapungua inakuwa trend ni hiyo hiyo hii ni sifa ama ni sura inojitokeza kulingana na nidhamu inaotawala leo Uislamu watambua umaskini kwamba upo miongoni mwa watu ni kadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Mwenyezi Mungu amepitisha kwamba fulani atamiliki milioni mia moja huyu atakua bilionea, huyu hataakuwa hana kitu. Ni kadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Uislamu haukuweka ruhusa kwamba umaskini uachiliwe hivi hivi. Uislamu kaweka sifa kwamba umaskini ni dhulma, Ikipatikana iki katika mujtama. Ni lazima iondoshwe. Leo mfumo huu wa kiraslimali umekanyagia watu sisi ya yao ya kuhifadhi maisha. Leo mwanadamu yoyote ikiwa hana njia ya kumiliki mapato, anahisi maisha yake yako hatarini. Ndio ushangae. Milipuko inotokea kama Sudan. Mwisho inakwenda inakwenda paka watu wanaskia ziki hawawezi tena kustahimali hawawezi tena kubeba mazito ya maisha ndio mwisho wanaingia barabarani kunalipuka Na hali hii ndio inakwenda duniani leo karibu takriban kila enchi hisi kama hii inajitokeza Allah subhanahu ta'ala akasema katika sura an-Nahl aya moja Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'd in rizq Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio amewafadhilisha miongoni mwenu baadhi ya wengine katika riziki. Huye amemfanya tajiri, huye akamfanya maskini. Fa-mal ladhina fudhilu bi-radzqihim 'ala ma malakat aymanuhum fa-hum feehi sawa'un. Afa bi-ni'mati Allahi yajhadun? Katika Mwanzo mwenyewe ameeleza kwamba yeye ndio aliyofadhilisha wengine baadhi ya wengine akamfanyao msajili akamfanyao maskini. Hili kadhaa ya Allah subhana wa Ta'ala. Na ni mipango ya Allah subhana wa Ta'ala. Hapo hapo akasema wale matajiri, wale waandika watu kazi ama waliokuwa kuwa na watumwa, walio watumwa, hawawezi kuaganya wale watumwa ama walioandika kazi wakawapa mali ya wenyewe wakawa sawa wanamiliki sawa sawa na wao wakawa kazi ama watumwa wao ni matajiri kama wao matajiri wenyewe je ikiwa nyinyi mwezi kukubali mliwandika kazi ama watu waliokuwa ni watumwa wenu wawe ni matajiri kama nyinyi je kwa nini kumfanyia Mwenyezi Mungu wa washirikina mkamfanyia Mwenyezi Mungu wa anawashirika Uislamu watambua kwamba iko daraja watu watatofautiana watata, kidaraja ki, ki mali lakini umefanya umaskini kuwa ni dhulma lililazimwa itatuliwa amba fumo huu hautatui bali unazidisha na inafanya kuwa ni aspect moja ama ni sifa moja ya nizamu hii na ustawala leo mtume wa sallam kutuonyesha kwamba umaskini ni dhulma na kwamba kila mwanadamu ana haki Atimiziwe mahitaji yake msingi. Aieleza katika hadithi yake, "Laysa liibni Adam Hakun fi siwa hadhihi al Mwanadamu yeyote. Hana haki isipokuwa katika haya mambo matatu. Si fazla serikali ya Islamu ifanyia ama serikali zinazotawala leo infanyie mwanadamu kwamba ni fadhila ni lazima ni obligation ni jukumu la kila serikali kwamba mwanadamu awe na baitun yaskunuhu awe na nyumba anaoishi ndani yake Wasobu ni ware auratahu awe na nguo ya mstiri uchi wake wajilfu khubzi walma na awe na kipande cha mkate na maji leo Uislamu umefanya haya mambo matatu kwa ndio mahitaji msingi lakini leo angalia ni wangapi leo wanaoishi katika nchi ya Kenya ama dunia nzima leo kichunguza mambo haya matatu nyumba mtu kuishi mavazi mtu kuvaa awe na chakula na maji ni wachache wenye kutimiza lakini mamilioni ya watu Masala kama haya mambo matatu ya kuatimizia mahitaji yao ya msingi ni shida Mtunawassallam baada ya vita za uhu Aliandikiana mkataba wa amani na mayahudi Bani Nadhir kabla ya vita vya Uhud. Vilipotokea vita vya Uhud na vikamalizika Mtume wa sallam akaenda mpaka ngome ya mayahudi ya Bani Nadhir. Akawazunguka siku kumi na tano akawafanyia sanction siku kumi na tano Mwisho wakakubali kusikizana na Mtume wa sallam. Bada ya wao kuvunja ahadi na mkataba walioundekea na Mtume Muhammad sallam wakashirikiana na makuresh kumpiga vita Mtume Muhammad Mtuma Mtume salam alipokubalia waondoke Madina na ngamia wao pekee yao na kile ngamia atakachoweza kubeba basi waache silaha zao na mali ambao hawaweza kuibeba hawaiwache nyuma wakawacha nyuma mali yao ambao hawakweza kubeba kwenye ngamia zao pamoja na silaha zao Mtume sallallahu alayhi wasallam ile mali yao na ardhi zao zote kisha ile mali Mtume sallallahu alayhi wasallam akaigawanya akawapa muhajirini peke yake kwa sababu muhajirini walitoka maka kwenda Madina wakawa hawana kitu chochote wakawa katika umaskini na hali ngumu Mtume Muhammad صلى ile iliyopatikana kwenye kutoka kwa makabila ya Bani nazir akawapa jumla yake muhajirini usipokuwa mansafaru hakuwapa kwa sababu mansafaru walikuwa Madina wako katika mji wao na biashara zao na makao yao واستقبله المهاجرون واوائلي والجوءا مع نبي صلى الله عليه وسلم وكامشكا فيه الفقراء الذين ناءو والمسكين الذين ناءو في حياتهم. نبي صلى الله عليه وسلم اكواسيكذا نايله مال اللي ليفات من بني نذير اكاغوانيا فيها الله سبحانه وتعالى كترمش ايه. اكا كترمش الحشر ميونغني ماو في ذا ايه ما افاء الله على رسولي من اهل القرى لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ إِلَى مَالِ اللَّهِ وتعالى وَتَعَالَى أَلْيُمْطُمُ مَوَاكِ كَانْ يِصْكُوا يَا زِتَا كُتُوكَا كَوَاتُو أَكِجِجِي نِبَاسِنْ يَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَامْطُمُ مْطُمُ كَوَ نَسِيمُ يَاكِ na wali, wali zil kurba, na waliokaribu na mtume wa salaam jamaa zake na mayatima na maskini na mtu aliyokunjuki na safari Allah subhanahu wa ta'ala kama alizia akasema yakuna dhulatan minkum ili mali hii mlioipata kutoka kwa mayahudi isiwe inazunguka miongoni mwa matajiri peske yao isiyo hakwa Ahkwa apa aliwapa nyingi katika ile mali muhajirini wote kwa sababu walikuwa ni maskini wakagura kutoka Makkah hawana chochote ile mali Allah Mtume wa salaama akawagawia wengi wao muhajirini na watu wawili kutoka Mansar wakaja wakamstakia Mtume umaskini aliyokuwa nao Mtume akawapa katika ile mali Allah asema ili mali isiwe ikizunguka miongoni mamasajiri miongoni mwenu leo hii nidhamu tunaoishi nao leo ya kikapitalisti capitalism na democracy Mara nyingi utaona sifa yake ni kwamba billionaires ni wachache na wanamiliki mabilioni ya pesa na ambao ni wachache wanaishabika katika kila nchi na mamilioni ya raia katika kila nchi wanakuwa na umaskini na umaskini wao unazidi Nidhamu hii imekuwa design imeundwa kasia kwamba ya kutia watu hofu na ma... tisho katika maisha mtu siku zote akiamka afikiria vipi mkate wake wa siku ile na akiamka afikiria vipi maisha yake ya siku ile asiwe na jambo lingine lolotos atakalofikiria wamekanyagia watu hisia yao ya kuhifadhi maisha wamekanyagia watu maisha hisia yao ya, kuy... ya kukinga maisha mtu yote leo kwa ikiwa amemiliki njia ya mapato ikiwa una maploti una maardhi una mabiashara unahisi maisha yake yamefavika yule ni umbile la kila mwanadamu lakini ikiwa huna njia ya kukuletea wewe mafato eh huna njia huna kazi Huna mali huna biashara unahisi kwamba maisha yako yako hatarini ndio sichangayo wakitoa ripoti tarehe saba April, wakasema ni world health day wakatoa idadi ya watu wanaosikia depression ziki mpaka mwisho mwishoupelekea watu kachukwa na wazimu wengine na ziki za maisha kwa sababu sababu kubwa akasema ni ukosefu wa kazi na umaskini hiyo ndo sababu kubwa iliyofanya lakini hawawezi kuelezea watu kwamba ni yao ya kiraslimani Ndiyo iliyofanya watu wakawa namna hii Masabu, sababu kama hizi mwisho mwishoupelekea watu kukalipuka kama nchi kama za sudan hii ndio mfumo unaotawala maisha yetu leo na Ndio nidhamu inapiga vita Uislamu na nidhamu iliyobebwa bendera yake na nchi ya Amerika inalazimisha bila za Uislamu na nchi nyingine ifuate nidhamu kama hii Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina اللهم ربنا لا ارزق قلوبنا بعد اذا دنيتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا ابصارنا على طاعتك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم